Novembro de 2015, primeiro trimestre Tiñones morriña, pois Radio Abrente vai comenzar a xiña Estou tan, tan perto de ti, e ti estás tan tan perto de mi que pago tan, tan tan singular Escrevo un mundo tan, tan particular Información que podes necesitar Administración que podes aproveitar Ajá Non digo non, son algo cultural Non o fago por basta, non son comercial so, Son un medio de difusión Non aporto lixo iso non, non quero non Aprende o, atende o, astende o, defende o, entende o, estende o oh, oh, oh, Escoito os nenos do abrente, que todos somos boa xente oh, E aquí está o noso programa solidario que graban os voluntarios Acouga, meniña, acouga, xa basta de esperar que o programa de radio vai comenzar. NOTICIAS O 23 de setembro empezou o outono 2015. Os xoves 29 de outubro celebramos a Festa do Samaín con un concurso de coreografías. Tamén tivemos concurso de cabazas decoradas con récord de participación. Os gañadores foron Primeiro Premio, Reloxo de Judith e Noel. Segundo Premio, Árbore Animado de Sheila e Daniel. Terceiro Premio, Un Pavo Real que é dun conxunto de nenas dun curso de primaria. O Benres 6 temos a festa do Magosto, onde faremos unha gincana de xogos populares. Asaremos castañas e daremos dous premios, a castaña máis grande e o trompo mellor decorado. O 25 de novembro é o Día Internacional contra a Violencia de Xénero. O alumnado e profesorado dicimos ¡Basta xa! a violencia de xénero. O Benres 27 de novembro terá lugar o concurso Intercentros de Trompos de Buchas 12 do Concello de Sanxenxo. Este ano o noso cole é o encargado de organizalo e moitos nenos e nenas le un mes practicando co trompo nos recreos. O 10 de Decembro é o día da Declaración Universal dos Dereitos Humanos. Este mes visitará al Botero, antropóloga que ven de gravar un documental sobre os refugiados sirios e nos contará da primeira man o que está sucedendo e o que provoca. O 13 de novembro comezou a campaña Kilo, organizada por Cáritas Portonovo, co lema Un kilo para ti é pouco, para nós é moito. Grazas ás familias por colaborar. O 3 de decembro celébrase o Día Internacional das Persoas con Discapacidade. O departamento de orientación organiza un taller de sensibilización con os nenos e nenas Se poñen no, no papel de persoas con déficitits sensoriais ou motors. Radio Abente: a radio Soaria abre a tua mente. Mención especial a unha iniciativa solidaria, La Manta de la Vida, onde centos de persoas de toda España testeron mantas para aliviar o frío do inverno en Siria. Foron distribuídas pola Asociación de Apoyo ao Pobo Sirio, Pasos pequenos, pasos grandes, todo é camiñar Aparto as pedras do camiño Porque se queres aquí estou comigo has de contar Sempre terás a un amigo Se hai problema, hai solución E se ti queres, por que non deixa de mirar o envigo Se miras ben, mira pra quem porque un un xa... A curiosidade de Gabriel Esta é a historia dun neno de doce anos chamado Gabriel. Era un neno moi inquieto que tiña moitísima curiosidade por todo o que lle rodeaba. Un día, paseando por un sitio descoñecido para él, chamoulle atención un parque verde grande cheo de plantas e flores no que había unha ped unhas pedras blancas. O acercarse a unha delas, deuse conta que estaba escrita e poñía Mateo viviu oito anos, seis meses, dúase máis, E tres días. Púxese moi nervioso e asustado, cando descubriu que non era unha simple pedra, senón que era unha lápida. Sentiu moita pena o saber que un neno tan pequeno estaba ali enterrado. Cando se xirou a súa dereita, fixouse na seguinte pedra e viu que poñía. Eloi, nove anos, dous meses e dous días. Seguiu mirando e todas poñan idades parecidas exclamou «¡Qué horror! Isto é unha desgraza!» e botouse a chorar. Un ancián que pasaba por ali preguntoulle «¿Choras por algún familiar?» «Non», contestoulle Gabriel, «e que me din conta de que estou nun cementerio de nenos, e dame moita pena». O ancián botouse a rir e díxolle: «Non, isto non é un cementerio de nenos. Nesta vila, cando os nosos fillos cumpren 15 anos, regalamosles unha libreta En nela apuntan os momentos máis felices da súa vida e o tempo que duran, como por exemplo o nacemento do primer fillo cando te enamoras o tempo que compartes con un amigo Cando esa persoa morre, é costuma abrir a súa libreta e sumar o tempo disfrutado para escribirlo na súa tumba porque ese é para nós o verdadeiro tempo vivido Cando Gabriel chegou á súa casa Pediulle a súa nai que para seu cumpleanos lle regalara unha libreta, e así poderia apuntar nela o tempo dos mellores momentos da súa vida. Sheila Rodríguez. Por primeira vez na escola, temos a Maín, que <risos> Álva Outero. Que significa antropoloxía? Ben, pois, a, a antropoloxía é o estudo, é estudo das culturas, das culturas humanas, claro. E das, das culturas humanas porque non existe unha cultura humana, senón, senón diversas culturas humanas. E ben para min, a antropoloxía precisamente e as culturas, para min as culturas son as ferramentas, é unha ferramenta do ser humano porque, ben, pois, así resumindo, o animal humano non é un animal así como moi forte, non ten a forza dun oso non ten as garras dun león non ten a xilidade dun tigre nin a capacidade de resistencia dunha hiena que é capaz de perseguir a unha presa durante moito tempo e sin, sin comer nin beber, non? O ser humano necesita de outras ferramentas e esas ferramentas precisamente veñen dadas pola cultura e as culturas precisamente son moitas diversas e son moi plásticas, son moi elásticas, son moi flexibles porque se teñen que adaptar ao medio ambiente. E iso o que fai que o ser humano este presente en prácticamente calquer condición meteorolóxica, en calquer condición medioambiental, non? Que pois os seres humanos estemos dispersos entre pois que poidamos vivir, por exemplo, nos xeos do Ártico ou que poidamos vivir no deserto do Sahara. Eso é exactamente o produto da cultura e a ferramenta que nos utilizamos para poder conseguirlo. Como xuxiu a idea de gravar este a idea de gravar este documental? Ben, pois, de unha forma así bastante curiosa. Eu viña de traballar en México con migrantes e cando cheguei aquí, no mes de agosto, claro, de repente saían unhas imaxes constantemente, saían imaxes na televisión e un día, sentada co meu pai, o meu pai, que sempre foi así como moi crítico, con toda a situación social e a perspectiva social, pois, disome e tú te foste a México a traballar en migración e que? E que vas a facer sobre isto? E eu me quedai pensando, non? Pois como que podo pois, facer sobre isto? E ben falei con Carmela que Carmela Fernández que é a miña compañera en todo este proxecto falei con ela pensando que ela non ia ter tempo ou bueno, pois sin saber e enseguida me dixo que si sí, me animou empezamos a buscar o equipo todo xa iu e bueno, pois agora o equipo xa está formado con, por máis entes, non? O sea, por Sandra Lesta que eh, é a que está guionizando por almude Mude Navalo que é a que está facendo as traduccións tamén poi Esta... Bueno, agora hai persoas que están colaborando con nós para facer temas de sonido, para música, etc. Somos, somos un equipo xa bastante grande en este momento. Por que se titula Asylum Seekers? O tema da elección do título foi algo que tivemos claro, Carmela e Maiseu, así como en, en cuanto se nos ocurriu. Eh, o tema de xa, -se Asylum Seekers que é algo así como buscadores de asilo, ¿no? como pedidores ou, máis ben, ojeadores de, de asilo, e ten que ver precisamente con unha distinción que está facendo a comunidade internacional moi importante, que é a distinción entre refugiado e migrante económico, que para, que para, para nós, segundo a nosa perspectiva, non existe, e que é algo que... Bueno, pois que está provocando moitos problemas, moitos problemas na vida de moitas persoas reais, co nomes reais, e que está complicando precisamente un momento que momentos que xa son moi traumáticos na súa vida, que son os momentos de desplazarse forzosamente. Para nós, como di, precisamente a Convención de Xinebra en algúns dos seus puntos, calquera persoa que teña que fuxir, o sea, que teña que sofrir un desplazamento forzoso e matiza que desplazamento forzoso se refire a aquelas persoas que teñan que fuxir dos seus lugares de residencia habitual por condicións extremas que, que poñen en perigo ou en risco a súa vida, ben, polo tanto, teñen dereito a ese estatus de refugiado non? E, en realidade, Estase facendo unha distinción entre o que son refugiados políticos e o que son ou por causas de xénero ou por causas de condición sexual, relixiosa, etc. E as persoas que teñen que desplazarse forzosamente tamén dos seus lugares de origen porque as condicións de vida, por exemplo, medioambientais ou as condicións de vida, por exemplo, económicas ou as condicións de vida tamén por causas de enfermidades, epidemias, etc., que que, fan, que se teñan que desplazar no? para, para conservar a súa vida. E, en realidade, non se, non se está contemplando a estas persoas dentro das novas legislacións e, sobre todo, dentro dos novos discursos dos gobernos máis capitalistas e dos gobernos internacionales. A idea do documental é falar só do problema entre Siria e Europa? Ben, en realidade, en realidade surxiu así dese seito, pero porque eu xa levo tempo traballando o tema de migración entre, entre o norte de Marruecos, a zona do Rif e o sur de, o sur de España, Cartaxena e Almería, e logo pois, conseguiu unha beca para facelo tamén en México e tamén estiven aí traballando o tema de migración pois na fronteira entre México e Estados Unidos non? e polo tanto, ben, pois, realmente surxiu esta ocasión pero que a nosa idea é facela e plantexela como un estudio de caso algo que sucede aquí en este momento a nosa idea é sobre isto foi construir unha, unha curta documental e a partir de aí o que queremos facer é xa lanzarnos a, pola longa documental donde si vamos a tratar o tema a nivel mundial, porque en realidade Segundo, a miña perspectiva, o tema da migración non é algo de un caso concreto aislado en este momento entre Siria e Europa, nin é un caso aislado entre Centroamérica e Estados Unidos, nin é un caso aislado entre Marruecos e España, sino que é algo que está sucedendo a nivel global e a nivel mundial e que hai que analizarlo desexeito. Escoita, Radio Abrente. No son fada ni princesa y le dedico esta canción a, a todas vos, que no sois fada ni princesa. Se teórica e a causa práctica e a consecuencia Non quero asumir ausencias, nin chorar para partir Non quero asumir ausencias, nin chorar para partir Comer e deixar que comas, vivir e deixar que vivas Comer e deixar que comas, vivir e deixar que vivas lo sea, loita e precisa, e risa é preciso E Non sei cobrar can do estimo Denton de se non quero dar Non sei cobrar can do estimo Denton de se non quero dar Quero falar e falar, sen nada por o ouvido. Quero falar e falar, sen nada por o ouvido. Caminar cos pés no chan, negar deus exasas e nos caminar cos pés no chan. Negar deus exasas nos non cers en verdúbida. Confía son nos sentidos, non cers en verdúbida. En quixer Cusco en riba do papel Que mutile a identidade Cusco en riba do papel Que mutile a identidade Viro as costas as vaidades Deseixo de amor de rey, as costas as vaidades